Ya ilmu, semuanya berdasarkan tegak ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahawa Islam tegak dengan ilmu. Karena itu para ulama di antaranya Syeikhul Islam bin Tamimah, kemudian Syeikh Muhammad bin Saad al Sayyid dan lain-lain para ulama mengatakan. Bahawa Islam tegak dengan dua perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama al-ilmu yang dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu dini. kerana ilmu syara' ilmu din ini dia akan memberikan kepada kita dengan sebabnya sa'adatud dunya wal akhirah kebahagiaan kesenangan dunia dan akhirah dan ini merupakan harta yang sangat besar dan sangat mewah sekali ilmu merupakan harta yang sangat besar dan sangat mewah yang akan dibawa oleh seseorang sampai dia masuk ke dalam kuburnya dia mati dan ilmunya hidup lihatlah ilmunya para ulama. Al-Imam Al-Bukhari Telah wafat 1200 tahun lebih yang lalu Ilmunya ada di hadapan kita Ini kitab Sahih Bukhari Hidup ilmunya Lihat kebesaran ilmu Al-Imam Al-Nawawi Al-Imam Telah wafat ratusan tahun yang lalu ilmunya ada di hadapan kita ini salah satu kitab kitab Riyadis Salahid ilmunya hidup jasadnya hancur dia mati kebesaran ilmu kebesaran al ilm Oleh kerana itu Apabila kita memperoleh ilmu Mendapat ilmu Maka wajib bagi kita bersyukur Atas nikmat yang sangat besar Yang dengan sebab ilmu kita mengetahui Apa yang tidak diketahui oleh manusia Kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah Allah kita kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Bagaimana kita mentawahidkan Allah Terus terus karena itu kita harus memenuhi syarat dan adab-adabnya berapa banyak dari manusia yang baru belajar satu dua hari Baru duduk di satu dua majlis Atau beberapa kali majlis Maka dia bermegah Mengusungkan dadanya Membusungkan dadanya di hadapan para ulama Di hadapan ahlul ilmu bahkan saya pernah melihat dan mendengar dengan kedua telinga saya sebagian dari manusia menyalahkan al-ulama ya subhanallah suud Tidak husnul-dhan Sebagian lagi dari manusia Baru memiliki ilmu Di permukaan saja Baru mengetahui Satu dua masalah Seperti umumnya orang-orang awam Lalu dia telah tampil Menempatkan dan mendudukkan dirinya Berfatwa kesana kemari Sheikh Muhammad bin Salih Al Allah Ta'ala mengatakan Bahawa manusia pada hari ini Sangat berhajat dengan ilmu Ilmu Yang dipelajari oleh para pelajar Ilmu yang rasih Ilmu yang dalam Sebagai seorang pelajar yang dalam ilmunya Yang mutamakkin yang mapan, yang kuat berdasarkan usul syariah dasar-dasar syariah yang dia mengetahui usul syariah dasar-dasar syariah ini yang dikatakan talibul ilmu pelajar ilmiah mempelajari ilmu yang dalam yang mapan, yang kuat mengetahui usul syariah kalau dia sebagai pelajar bukan kata syekh ilmu yang berada di permukaan as-sathiyu di permukaan yang nampak luarnya yang hanya tahu satu dua masalah seperti umumnya orang-orang awam hal yang demikian tidak mungkin dapat membela Islam mempertahankan kebenaran dan berjidal menegakkan hujjah di hadapan orang-orang yang batil Ini makna perkataan Sheikh. Perkataan yang sangat besar sekali. Ia menunjukkan bahawa menurut Sheikh. Bahawa seorang itu tampil. Berbicara tentang din. Dinul Islam. Dan dia sebagai seorang pelajar ilmiah yang memiliki ilmu yang dalam yang kuat yang mapan dan mengetahui tentang usul bagaimana seorang pelajar tidak mengetahui tentang usul usul syariah yang meliputi usul din dan lain-lain dari yang masuk ke bab-bab usul ini dia orang yang seperti ini yang akan berbicara tentang din dan mampu menegakkan kebenaran membela kebenaran dan berjidah berhujjah dengan orang-orang yang batil yakni apabila kita sebagai pelajar dari para pemuda kita yang memang mempersiapkan dirinya menyediakan waktunya untuk talabatul ilmu maka hendaklah dia membelajar sungguh-sungguh sesuai dengan ilmu-ilmu yang ada dalam Islam ini yang pertama, yang kedua adalah orang-orang awam, orang-orang umum Iam juga belajar.